Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wasalamu ala ašrafi al-anbijai wal-mursali nebina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Do se svaka zahvala pripada uzvišnjom Allahu Tebaraka wa ta'ala, salavat, miri i selam, na Allahu poslanika, Allahog biljenika Muhammeda, alihi salatu wasalam, njegovu častnu porodcu, njegove uzrte, asabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <coughs> uvažno, braću, poštovane sestre, uvažnijih gledateli, mi smo imali već jedno predavanje o smo počeli govoriti o propisima posta, jednog od e, pet temelja Islama. Na početku smo govorili o tome šta su mudrosti zbog koje uzviši Allah kao gospodar zemlje i nebesa propisao svojim robovima da mjesec dana u toku godine obavezno poste o pet osobe koje pri sebi imadnu određene uvjete. Nakon toga smo spomenuli argumente koje ukazuju na mjesto e, post mjeseca Ramazana u Islamu, Spomenuli smo definiciju šta je to post u islamu, govorili smo o temeljima, šta su to tri glavna temelja koja moraju da se ispuni da bi nečiji post bio validan i ispravan. Spomenuli smo da u islamu postoje dvije vrste posta, jedna vrsta posta je obavezni post i rekli smo da to se može manifestovati kroz četiri vrste posta, da može biti post mjeseca Ramazana na paštanje mjeseca Ramazana da može biti obavezan post zato što čovjek treba da obavezno posti zbog određenog prekršaja kefaret, iskup i da čovjek sam sebi obaviše određenim postom a to je zavjetom. Rekli smo da u Islamu postoji druga strana a nju ćemo prvo završiti da bi postoji prešli na obavezni post a to su dobrovoljni e, dobrovoljne vrste posta. Pa smo govorili malo detaljno o prvoj vrsti dobrovoljnog posta, a to je post na dan Arefata. Pa smo spomenuli da je to na deveti dan mjeseca Zulhidžeta ljudima koji nisu na Arefatu propisani da je taj dan i da se za taj dan običavaju velike nagrade. Drugi dobrovoljni post u Islamu jeste post na dana Ašure. Ašura, deseti dan u mjesecu Muharremu. Rekli smo... Allah poslani Kobiću nagradu oprosta grijeha onima koji poste taj dan propisano i lijepo je postiti i deveti dan. Prvi najniži stepen jeste čovjek posti samo deveti dan, može uz njega, da posti samo deseti dan, može uz njega posti deveti dan, to je potpuna verzija i imamo najpotpuniju verziju a to je da čovjek posti deveti, deseti i 11. dan. E, treći treća vrsta dobrovoljnog posta u islamu jeste 6 dana u mjesecu Šewalu. Mjesec še'u'al je mjesec koji po hiđerskom kalendaru dolazi nakon mjeseca Ramazana. Pa je spojrili tog radosljena da je naveo primjer tog posta šest dana mjeseca še'u'ala kao na mjesec Ramazan 30 dana, a, do, a dijela u islamu se nagrađuju u desetroostruko. Pa, ko posti mjesec Ramazana kao da je postio 300 dana u godini, je 30 dana kada se pomnoži sa deset, 300, a godina ima 365 dana, pa nam fali još 6 dana puta 10 da bude 360. Pa je u mjesecu Šauvalu propisano da se posti 6 dana i Allahoposlanik Ali Iseratu Saram je kazao da onaj ko posti 6 dana u mjesecu Šauvalu nakon što isposti ispostio mjesec Ramazana kao da je postio cijelo vrijeme, odnosno cijelu godinu. <kuh> kaže se vjerdostom vladijskoj obilježima muslim, men same ramadane, thumne etba'hu siten min še'uvalim, kane ka si'yami ona je koji isposti mjesec ramazana, zatim to poprati sa šest dana u mjesecu še'uvalu, on kao da je postio cijelo vrijeme, to jeste cijelu godinu. <clears throat> Kod velikog, odnosno džumhur, većinski dio islamskog učenjaka smatrao je propisanim ovaj post i vidimo ovaj hadis u muslimu. Znači naše pravilo je kada je hadis u Buhari ili muslimu ili u oba ova sahiha, onda nima više raspravi. S druge strane, pogledajte kako znanje nekada može biti prekriveno i sakriveno određen u učenjaka. Ima Malik, rahmetullahi alihi, iako je bio veliki muhaddis i živio u Medini, u, Medini, u gradu Božih poslanika, ali se letu oseram, Nije do njega došlo znanje o, mjesec, o postu šest dana e, u mjesecu Šeuvalu, pa je prenseno da je kazao, <clears throat> nisam vidio nikoga od učenih i znači pravnika da posti ovi šest dana Šeuvala, niti mi je do mene došla predaja od nekog iz prvih generacija da su postili šest dana u mjesecu Šeuvala, I kaže neki učenjaci su to smatrali e, pokuđenim, smatriš da bi to mogla biti novotarija i bidaat. U svakom slučaju, e, većinski dio ummeta, učenjaka tri mezheba i mnogi drugi učenjaka smatrali su na osnovu hadisa koji smo citirali kod ima muslima da je propisano posetiti 6 dana Ševala. Tako da, inša bizna, nema nikakve, nema nikakve sumnje da je post šest dana mjeseca še'u'ala jedna od vrsta dobrovoljnog posta. Nakon toga postavlja se pitanje kako postiti šest dana še'u'ala, ono što je bitno znati da, poslije ćemo o tome i govoriti, da nije dozivno postiti na dan Bajrama. Tako da već drugi dan Bajrama, jer Ramazanski Bajram ima samo jedan dan, Nakon već drugog dan dana već se mogu početi postiti, znači na file 6 dana se uala. Prva stvar znači možemo početi odma nakon prvog dana Bajrama. Druga stvar jeste kako se postiti ti dani, da li se moraju postiti odma ili se mogu postiti znači da kažimo jedan u jednoj sedmici, drugi u drugoj sedmici i tako dalje, da ne budu svi dani spojeno, pa je tačno i ispravno da ne ima nikakve smetnje da čovjek ti šest dana u mjesecu še uvalu rasporedi, pa posti u prvoj sedmici dva dana, u drugoj dva, u trećoj tri i tako dalje. Ono što je iskustvo pokazalo da je najbolji odma nakon bajrama početi posti, šest dana ispostiti zajedno i na taj način ugrabiti tu veliku nagradu, u svakom slučaju nije to obaveza, dozvoljeno je znači da taj post bude podijeljen u cijelom mjesecu, ali jednostavno mjesec brzo proleti, čovjek bude zauzet određim obavezama i nerijetko se zna desiti, meni se više puta dešavalo da zadnji dan mjeseca ševala, postim šesti dan, e, e, Šesti dan od ovih šest dana koji se poste u mjesecu Šewal, tako da je iskustvo pokazalo da je najbolje postiti odma na početku mjeseca. Pitanje koji se skoro pa svake godine postavlja to je Da li se može postiti šest dana šavuala za osobe koji nisu ispostile mjesec Ramazana, primjer radi naše sestre koje svakako ih kači u toku mjeseca Ramazana, velik groj njih moraju jednom dobiti mjesečnicu, tako da šest, sedam dana u toku mjeseca Ramazana one ne posti. Da li mogu one ovu nagradu postići, Tako što će postiti prvog šest dana u mjesecu še u alu, nakon toga u toku godine da poste ono što su propustile u mjesecu Ramazanu. U svakom slučaju, Allah najbolje zna. Oni sestre koji mogu da prvo naposte dane, primjer radi šest, 7 dana, nakon toga da posteje ovi šest dana, to je možda u jednu ruku najbolji. Jer nelogično je u jednu ruku davati prednost na fili, a još nismo napostili ono što nam je obaveza. Tako da, ako bi se moglo tako uratiti, to je nešto najbolje. Ali, s druge strane, napaštanje mjeseca Ramazana je nešto što žena treba da uradi do sljedećeg Ramazana. Ima 11 mjeseci. A u ovom mjesecu ima nagradu da posti šest dana i ako propusti, ne može to više napostiti. Pa su kazali islamsko činjaci, ona žena, ne svi, svakako jedan dio islamsko činjaka, ja mišljenje tu preferiram, da žena ako ne može odmah napostiti mjesec Ramazana, što je propustila, a mogla bi da postio viš šest dana, onda inša biznila ona će postiti šest dana še uvala, kao što je zavileženo da iše radijallahu ta' ranha, a nakon toga, nakon toga, tokom godine kada dođe zima, kada budu u kraći dani, ona će napostiti dane iz Ramazana. Pa znači vraćamo se našim, e, ovoj na fili treći e, vid posta, dobrovoljnog posta u Islamu, Rekli smo prvi vid je post dana refata, drugi je post dana šuri, treći je da čovjek posti šest dana u mjesecu še'u'alu. Rekli smo da Allah poslanika je kazao ko posti mjesec Ramazana, nakon toga poprati to sa šest dana mjeseca posta u mjesecu še'u'alu, kao da je postio cijelu godinu. To je nagrada. Rekli smo da se može početi odmah postiti nakon bajrama, rekli smo da nije uvijek da ti dani moraju biti zajedno, mogu biti znači podijeliti tokom cijelog mjeseca i iako praksa potvrđuje da i najbolje odma postiti i na kraju zadnje pitanje to je da naše sestre koje u toku mjeseca Ramazana uh, budu u ciklusu mjesečnice, ne budu poste 6-7 dana ako mogu da naposte te dane i da onda imaju vremena da lju, uh, da postignu ovu nagradu to je najbolji ali ako ne mogu rekli smo da na paštanje mjeseca Ramazana im je predviđeno do sljedećeg ramazana, znači imaju 11 mjeseci, a nagrada za 6 dana šeuala je eksplicitna za mjeseče u al, pa ako ne mogu objedinti ove dvije stvari, onda će postiti 6 dana mjeseca šeuala, a nakon toga, ako Bog da postiti, eh, odnosno na postiti dane koje su propustile u mjesecu, u mjesecu ramazanu. To je bila treća na fila, treća vrsta Treća vrsta dobrovolnog posta u islamu, četvrta vrsta dobrovolnog posta jeste najbolja vrsta posta dobrovolnog koja koja može postati, a to je da čovjek posti dan, a da ne posti. Taj post u islamu zove se post Dauda alejselatu ve selam. Či znači, Dauda alejselatu ve selam, kako što je došlo kroz dostupnim hadisima, jedan dan bi postio, jedan dan ne bi postio. Allahum posta Niko alejselatu ve selam poznati hadis U kojim je došao Abdullah ibn Amr, tražio od Božijeg poslanika bio izraz to jak, volio je mnogo postiti, pa je tražio od Božijeg poslanika da mu, da kažemo, precizira koliko da posti. Pa mu je poslanik rekao posti tri dana u mjesec, pa je rekao mogu više, pa je povećavao poslanika li se leto, sve ran dok nije došao do toga da mu je rekao jedan dan posti, jedan dan ne moj posti. Znači u mjesec dana Postiš 15 dana. Pa je on rekao, ja mogu još. Pa moj poslanik rekao, ne. Ovo je najbolji post u islamu. Kaže, to je post Davuda ali se letu se ram. on bi postio jedan dan, jedan dan ne bi postio. Pa je, znači, najbolji post u islamu koji može postojati, jeste post da čovjek posti dan i da jedan dan ne posti. Meni je doista bila čast. Sada kad sam bio na umri, u grupi, kada smo išli na umru, bio jedan Jedan insan koji me je pitao određene propise, baš vezano, baš vezano za post Davuda alihissalatu wasalam, jer je zaista velika rijetkost sresti osobe koje postije taj post, pa mi je bila zaista, hajde da kažemo, jednu ruku i čast da sretnem jednog izvjetno mladog insana koji u današnje vrijeme posti post Davuda alihissalatu ali ali wasalam. Ali Tako da nema nekih velikih mnogo propisa u pogledu posta Davda, ali se, letu eseram, on se posti znači svaki drugi dan, osim što kada dođu dani u kojima je zabranjeno postiti, strogo zabranjeno postiti, tada se ne posti, a to se prvenstveno misli na dane, na dane Bajrama, dok vidjet ćemo određene druge dane kada je zabranjeno postiti, ako ih potrefi post Davda, ali se, letu eseram, oni se tada mogu postiti. Četvrta ili ne znam više ni, ni, ni koja, e, peta vrsta dobrovoljnog posta u islamu, jeste da čovjek posti tri dana u svakom mjesecu. To je onaj sistem, tri dana, tri puta deset je tri deset. Tako da insan koji posti u svakom mjesecu po tri dana, inša Allah, ima nagradu kao da je postio cijeli mjesec. Prva stvar, moramo konstatirati da je sunnet i lijepo i pohvalno, dobrovoljni post postiti tri dana u mjesecu svakom, Kaže se u vjerovostu nevladijskoj objelaži i Buharija i Muslim od Ebu Hureri da je rekao Ebu Hureri Eusani Halili Bithelaz Moj prisni prijatelj poslanik Muhammed Aleyhisselam oporučio mi je trije stvari. Oporučio mi je da postim u svaku mjesecu po tri dana, oporučio mi je da klanjam duha namaz i oporučio mi je da klanjam vitr namaz prije nek što legnim spavat. Ovo su tri vasijeta koja je Allah poslanik Aleyhisselatu Veselam dao svome vjernom pratijocu Ebu Huriri. Ovaj hadis na biležima Buharija i Muslim, što znači hadis 100% potvrđen. Allaho poslanik oporučuje Ebu Huriri tri stvari, da u svakom mjesecu posti po tri dana, da se trudi da svaki dan klanja duha namaz i da obavi vitr namaz prije nek što legni spavati. Došlo je u hadisima Da je Allah poslanik alihi salatu wasalam kazao ovome ashabu Abdullah ibn Amru posti u mjesecu po tri dana a u islamu kaže dobro dijelo se nagrađuje desetrostruko pa će ti to biti kao da si postio cijeli život jer ako znači u mjesecu dan imamo 30 dana pa čovjek posti 3 dana puta 10 dobrih dijela 30 dobrih dijela kao da je čovjek postio 30 dana u mjesecu Nakon toga postavlja se, znači pitanje, ova tri dana čovjek može postiti u toku mjeseca kada god želi. Može postiti ponedjeljak u utorak, može postiti, znači, 3 dana odjednom, može postiti eh, jedan u prvoj desetini, drugi, u drugoj desetini, treći u trećoj desetini mjeseca i tako da eh, onaj u prvoj trećini, u drugoj trećini, trećoj trećini. U svakom slučaju, nije precizno kada se ti dani mogu postiti. Ono što ima jeste da je velik broj islamskih učenjaka smatrao pohvalnim da se u islamu ta tri dana poste bijeli dani. A bijeli dani su u islamu, znači kao što je spomenuto, da je to 13. dan, 14. i 15. dan. Znači bijeli dani misli se zato što je u to vrijeme mjesec pun. I noći su znači isto kao i dani. Pa se zovu bijeli dani, noći, znači noći su bijele pošto je mjesec pun. 13. dan u mjesecu, 14. 15. misli se na mjesece znači hidžetski. Ta čovjek posti 3 dana, 3 dana u svakom mjesecu, ali se misli na hidžetski mjesece i kada se misli na bijeli dane, znači to su 13. 14. i 15. u mjesecu Hidžetskom. Ne po našem kalendaru, znači već po Hidžetskom. Pa propis posta tri dana je sunnet definitivno. Da čovjek posti tri dana jer je to vasijet brožih postanika je Buhuriri. Nakon toga to je vasijet svima nama. Velik broj islamski učenjaka smatrao je da ta tri dana mogu biti u ovim takozvanim bijelim danima. Bilo je učenjaka koji su prigovorili hadisima koji govori o postu bijelih dana. Nisu prigovorili postu tri dana u mjesecu. Već su prigovorili postu tokom bijelih dana, ali velik broj islamskih učenjaka, velikih muhadisa, hadise o postu bijelih dana su smatrali vjerodostim. Tako da, inša Allah, u svakom slučaju čovjek koji postoji tri dana on je postiga sunnet, ako posti još i u bjelim danima, ako Bog da to je dodatno. Kaže se vjero dostojim hadisima da je Allah posanik, ali je salatu wasalam, rekao, i da sunte mine šehri, thalafeten, e jamin fa sun thalafete, ašara, wa arba, Kaže, ako ćeš, rekao je Boži posanik, ebu Ako ćeš postiti u mjesecu tri dana, onda posti 13, 14 i 15. U svakom slučaju, znači, veoma je bitno napraviti razliku da postoji 100% potvrđen sunnet da se posti u toku mjeseca tri dana. Postoji, znači, malo razilaženje kod učenjaka kada ta tri dana da budu, odnosno da li da budu u bijelim danima. Pa smo mi rekli da oni mogu ta tri dana da budu kad god hoćemo u mjesecu, a postoji poseban sunnet da ta tri dana budu 13, 14, 15, kako je došlo u ovom hadisu, koje je koliko se sjeća, Ših Albani smatrao virodostojni, da je Boži posljednik rekao Ebu Zerru, ako ćeš postiti tri dana u jednom mjesecu, onda posti 13, 14, 15, s tim što treba uzeti u obzir da je bilo izvršenjačnjaka koji su pregovorili ovim hadisima. <kuh> Šesti Dobrovoljni vid posta u islamu jeste da čovjek posti ponedjeljak i četvrtak. To je, hajde kažemo, već nešto što je poznato u našem narodu i od starina, a u današnje vrijeme mnogo je lakše naći osobu koja posti ponedljak i četvrtak nego osobe koje posti post Davuda lihi seletu o seram. Isto tako post tri dana u mjesecu dosta je traći se stara koji posti tri dana u svaku mjesecu. Nedjetko se rešava da Efendije putem hudbi, kao što kod nas uradi Efendija Moderis, da Allah nagradi, dosta puta na hudbama napomeni koja su to tri dana, bijela dana i pozove ljude da posteje te dane. Tako da imamo inšala dosta ljudi koji poste bijele dane, imamo ljude koji posteje tri dana, imamo ljude koji posteje ponedljak i četvrtak, ali definitivno je, najmanje oni koji poste post Davuda, ali ih se leo tu vaselam. Islamski činjaci imaju jednograsan stav, da je pohvalno i lijepo postiti ponedjeljak i četvrtak za one koji mogu, jer sve ove vrste su dobrovoljne, i post Arefata, i post Ašure, i tri dana, sve su to dobrovoljni vrste posta, ali mi želimo da ih obradimo, da jednostavno čovjek ima znanje o tome i da pokuša da se u neku od ovih vrsta, ako Bog da, i ugradi. Zabilježeno je u vjerodostovnim hadisima da je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao, dijela se predočavaju ponedjeljkom i četvrtkom i ja volim da se moja dijela predoći onog dana kada budem postač postać. Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao je, dijela se predočavaju u ponedjeljak i četvrtak, ja volim da se moja dijela predočavaju onda kada sam ja postač Ima još gdje Boži poslanik Elisa Leatova Saram kazao o postu e, ponedjeljkom, da je to dan u kojem se on rodio i da je to dan u je počela objava. U svakom slučaju, neki učenjaci su pokušali da to povežu sa e, dozvoljnošću proslavljanja mevluda e, i organiziranja, znači proslava povodom tog datuma što je izuzetno daleko, izuzetno daleko. U svakom slučaju, vratimo se mi našoj temi, a to je Znači, po jednoglosnom stavu islamskoj čenjaka, post ponedjeljka i četvrtka je pohvalan i lijep za one koji mogu. Rekli smo da je nagrada za taj post, odnosno da je razlog toga da je Allah poslani karese l-a, tu je se ram spomenuo, da su to dani ponedjeljak i četvrtak, da su to dani u kojima se predočavaju naša dijela našem gospodaru, pa je lijepo da insam bude postač u tom danu u kojem se njegova dijela podižu i predočavaju njegovom gospodaru. Sedna vrsta dobrovoljnog posta jeste da čovjek posti devet dana u mjesecu Zulhidžetu. Devet dana u mjesecu Zulhidžetu. Rekli smo da deveti dan, da je deveti dan, dan arefata. Ali znači od početka mjeseca pa do devetog dana pohvalno je lijepo postiti. Prva stvar, zato što Allah poslanik alaih sallam izrekao je posebne hadise koje ukazuju na vrijednost dobrih dijela u prvih deset dana mjeseca Zulhijjata. Pa kaže Allah upostanika, aleyhi salatu wa salam, ma min ejjamil amelu salihu fiha a habbu ila Allahi min hadhi l-ajjam. Nema dana kada su dobra dijela draža našem gospodaru od dijela koja se učini u ovim danima. Pa su rekli ashabi, ja Rasulallah, volel djihadu fi sebilillah, pa čak Ni i borba na Allahun putu, pa poslanik rekao wa fi sabilillah illa rajulun bi malihi wa nafsihi thumma lam min zalika bi osim covjeka koji odi u borbu na Allahov putu i ponese svoj imetak i svoj život i dadne život za Allaha i njegov vjeru i dadne svoj imetak Ali je poenta u početku hadisa da Allahu poslanik kaže nema dana Kada su Allahu dobra djela, draža od ovih dana, misleći na prvih deset dana mjeseca Zulhidžeta. Tako da e, ovaj hadis je sve obuhvatan i obuhvata i post, i sadaku, i učenje Kur'ana, i zikr, i dovu. Svako dobro djelo. Znači u tim danima je propisano povećati činjenje dobrih djela bilo koje vrste dobrih djela a svakako jedno od najboljih dobrih dobrijih dijela islamu jeste post. Jer vidjeli smo da Boži poslani kaže ko posti jedan dan na lahom putu, Allah će njemu zbog toga odaljiti lice od 2, 3, 70 godina. Tako da, e, to je vjerodostojen hadis i u ovim danima, 9 dana zurhidžeta, propisano je da se posti 10. dan bajram i ne smije se post, post, postiti po konsenzusu islamskog učenjaka, ali Arab ima i tako običaj, znači e, za 10 dana Da, za 9 dana, da každu 10, jednostavno kako bi zaokružili taj broj. Kaži se također u hadisu koji je određen broj islamskoj činjaka smatrao vjerodostom, neki su ga smatrali da je daif, da je eh, jedna od supruga vožnje poslanika kazala, četiri stvari Allaho poslanik nije ostavljao nikada, posta šuri, eh, postu 10 dana Zulhidžeta, 3 dana u svaku mjesecu i Dva, dva rekeata duha namaza. U svakom slučaju e, znači, e, iako bi rekli da hadisi koji govori posebno o tom postu, da je poslanik postio u 9 dana mjeseca Zulhidžeta da nisu vjerodostojni, imamo vjerodostojna hadis kojeg nam bileži e, imam Buharija, da je Boži poslanik rekao nema dana u kojima je dobro dijelo, draži Allah od ovih dana tako da to svakako obuhvata i post, pa su islamski učenjaci kazali da je od dobrovolnih vrsta posta i tu da čovjek posti u 9 dana Zulhidžeta, posti 8, 9 je dan Arefata, kada je svakako dodatno pohvalno da se posti. Od dobrovoljnih vrsta posta jeste i da čovjek posti dosta da posti u mjesecu Moharremu. Znači jedan od 12 mjeseci u toku godine zove se Moharram. Mi smo rekli da je 10. Muharrema dan Ašure, ali generalno u mjesecu Muharremu je pohvalno da čovjek što više posti. Stoji u vjerdosvenom hadisu koji bilježi Imam Muslim da Allahu poslaniku alejhi selam da je kazao: "Afzalu siyami ba'da Ramadana shahru Allahil al Muharram", najbolji post nakon posta u mjesecu Muharrem. Jeste post koji se dešava u mjesecu Muharremu. Pa je znači pohvalno da čovjek u ovom mjesecu što više posti zbog riječi Allahog poslanika, wasalam, najbolji post nakon mjeseca Ramazana jeste mjese, post u mjesecu Muharremu. Devjeta vrsta posta, dobrovoljnog posta, jeste da čovjek isto tako e, dosta posti u mjesecu Ša'banu. Da čovjek dosta posti u mjesecu Ša'banu. Ba, ša Kaže Aisha radijallahu ta'ala u hadijsku i bilježima muslim Lemjekun rasulullahi fi šehri mine seneti ekferu si jamen minhu fi še'ban Ne bi Allahu poslanik ni u jednom mjesecu više postio tokom godine Od onoga što je postio u mjesecu še'banu Znači Aisha radijallahu ta'ala kaže Allahu poslanik ne bi ni u jednom mjesecu tokom godini postio više od onoga što je postio u mjesecu Ša'banu. Pa znači imamo e, osma vrsta jeste da čovjek e, potruri se što više posti u mjesecu Muharremu jer je Allah poslanik rekao da najbolji post e, nakon mjeseca Ramazana jeste post u mjesecu Muharremu. Nakon toga rekli smo da većinski dio islamskoj učenjaka smatrao je pohvalnim da se posti što više u mjesecu Ša'banu dokazat to je hadis kojeg bilje živima muslim da je Allah poslanik alaihi salatu wa selam kazao e od da je iši, da ja Aisha govorila Allahu postanik ne bi postio ni u jednom mjesecu tokom godine više od onoga što posti u mjesecu Šabanu Također je rekla Aisha radijallahu ta'ala anha nisam vidjela Božjeg postnika li selatu ve selam da upotpunju post jednog cijelog mjeseca osim Ramazana a najviše što je postio jeste da je postio u mjesecu uh, u mjesecu Šabanu Nakon toga, inša Allah, biznila, i time ćemo završiti e, večerašnje predavanje, e, da ćemo spomenuti, nakon što smo spomenuli e, dobrovoljne vrste posta, ostaje nam samo još da spomenimo dvije e, vrste posta e, a, kada je zabranjeno postiti. Kada je zabranjeno postiti? Prva, prva vrsta posta kada je zabranjeno postiti jeste da čovjek posti na dane Bajrama. Znači imamo u islamu nekoliko vrsta posta. Imamo post kada je nariđeno, to je mjesec Ramazana. Imamo post kada je pohvalno posti. Ko posti ima nagrod, ko ne posti, neće biti kažen. Imamo post ko, dane kada je zabranjeno postiti. Taj dan kada bi čovjek postio, njegov post je neispravan, a s druge strane griješan je što je se ogriješio od hadise u kojima se zabranjuje postih dana. Znači pogledajte kako islam savršen i lijep. Iako je i ibadet zato ijest znači vjera dolazi da nam sve naše pitanja reguliše i precizira. Čovjek dođe i kaže pa dobro Bajram jeste Bajram, ali ja želim danas da postim, postje i bade. Tako nama nekada ljudi prigovaraju kada kažeš primjer radi brate moji dragi, ne može se učiti Kur'an ne može se Kur'an učiti na kaboru. Pa kakve kaže ima veze za mnie Kur'an seva pučiti. Jeste. Ok, učiti Kur'an je sevab, ali kada i gdje? Isto i post. Čovjek dođe i kaže, znaš šta je nešto sa nas položen, bajram tamam, bajram ne radim na poslu, idem bajram da postim. Ne, je post i badet, ali u tom danu je zabranjeno da se posti. Pa insan treba da jednostavno sebe i svoje emocije i svoje postupke podredi čemu? objavi Kur'anu i Sunnetu Božjeg poslanika Alehi salatu ve selam. Pa znači imamo e, dva dana koja su strogo zabranjeno da se posti, a nakon toga inshallah bismillah gledaćemo da da sutra odnosno u ponedjeljak kako Bog da da završimo odnosno mogli bi noćas to i završiti e, dani kada je zabrajeno posti i kada je pokuđeno posti. Inshallah da tu noćas se završimo. Prva stvar kada je zabranjeno posti jeste na dane Bajrama dan kurbanskog bajrama, dan hadžijskog bajrama. <clears throat> po konsenzusu islamskih učenjaka zabranjeno je postiti na dan bajrama. E, kaže se u hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim da je Allahu poslanik ali se selam na ansijamijumain, dan el fitr i dan el nahr, Allahu poslanik je zabranio da se posti u dva dana, zabranio je da se posti na dan bajrama hadžijskog i na dan bajrama kurbanskog, odnosno e, ramazanskog. Kaže Ibnu Munvir, islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da nije dozveno postio ova dva dana, što znači čovjek, kada bi postio, njegov post je neispravan i on je griješan što je postio jer je Božji poslanik u tim danima da se postio 100 dani veselja, dani kada se jede, pije, proslavlja i tako dalje. Tako da prva stvar koju čovjek musliman treba da zna imamo post koji je naređen, mjesec Ramazana, imamo post koji je pohvalan, imamo post koji je zabranjen u danima Bajrama. Druga, uh, drugi dani, kada je zabranjen da se posti jeste uh, da čovjek posti u danima Tešrika. Dani i tešrika, to su znači 11. 12. 13. dan Zulhidžeta. 10. dan rekli smo da je to uh, dan. dan Bajrama A 11., 12. i 13. su dani Tešrika. Dani znači nakon nakon Bajrama 11., 12., 13. Kaže se da Allahu postani kari selatu selam kazao: "A jamu Tešrik ayamu akli ve šurb." Dani Tešrika su dani jedjenja i pijenja i dani spominjanja uzvišenog Allaha subhanahu wa taala. Odrijem ručeniaka je dozvolio da čovjek koji je na Hadžu i ima potrebu da posti zbog hađa, jer nekada u određenim propisima hađa, da bi čovjek, znači, kako je spominuto u Kur'anu, da postite tri dana na hađu i sedam dana kada se vratite, kažu neki uslamsko činjaci da čovjek u tim danima može postiti, ali je, znači, generalno pravilo da je zabrajno postiti u danima, znači, nakon hađijskog bajrama, 11. i 12. 13. dan, jer su tu dani tešerika, i jasno je Božiji poslanik Ali se letu selam spomenuo da su to dani u, kojim, u kojim, da to dani dani jela i pića i dani u kojima se zikri spominje uzišeni Allah subhanahu wa taala na toga od dana kada je zabranjeno se posti ali ta zabrana možda ne ide do zabrane Harama već do zabrane pokuđenosti, ali je zabrana, jeste da čovjek posti samo petak, dan u sedmici. Znači čovjek kada bi samo dan petka postio, bez obzira što je tu post, bez obzira što je tu ibadet, pokuđeno je, odnosno zabranjno je posjeti samo petak, ali islamsko činjaci, velik broj njih kaže da ta zabrana ne ide do harama, već da je to pokuđeno. Ali generalno i sama pokuđenost je, znači, došla u zabrani u hadisma Allahog poslanika ali i seletu selam. Kaže se da je Allah poslanik a.s. rekao u hadijskoj i bilježi i Buharija i Muslim. La jesu men ne ahadukum jevmel džumu'ati illa jevmen qablahu au ba'dahu. Neka niko od vas ne posti sam dam džume, petak. Ili neka posti sa njim četvrtak i petak, ili nek posti petak i subotu. Pa znači pokuđeno je postiti dam petak sam. Dokako bi čovjek postio prije njega dan ili poslije njega dan, uz Allahovu pomoć on nije počinio nešto što je zabranjeno. Pa znači e, rekli smo da je zabranjeno postiti na dan Bajrama i jedan i drugi Bajram da je pokuđeno postiti 13 14 e, 11, 12 i 13 dan e, Zulhidžeta, to su tri dana nakon kurban Bajrama. Nakon toga pokuđeno je i je postiti samo džumom, samo petkom. A ako bi čovjek postio i četvrtak i petak, to nije pokuđeno. A ako bi postio petak i subotu, to nije zabrajeno. Znači, rekao smo Hadijskoj bilaži i Buharija i Muslim, da je laoposlanik rekao neka niko od vas ne posti samo na dan petak, nek posti sa njim dan prije ili dan poslije. <kuh> U svakom slučaju, kažu islamski učenjaci, ova pokuđenost posta dana džumej samog u nekoliko slučajeva otpada. Znači, prva stvar, mi ako nemamo nikakav validan šarijatski razlog, ne bi trebali da postijemo sam dan petak, pošto je to sedmišni praznik. Možemo postiti, ako već hoćemo da postimo da ćemo postiti četvrtak i petak ili petak i subotu. Oké. Okay. Imamo neko situacija kada možemo kosti samo petak i da to nije pokuđen. Prva od tih situacija jeste, znači rekli smo da se njemu pridoda dan prije ili dan posli. Požiji postanik Ali se ledu selam, jednog dana je ušao kod jedne od svojih supruga i zatekao je da postija bio je petak. Pa joj Allahu posaniji kaže jesi li postila juči, četvrtak? Ona kaže nisam. Imaš li kaže plan postiti sutra? Kaže ne. Onda kaže prekini današnji post. Iz ovoga jasno vidimo da ne treba posti samo petak. Druga stvar kako može da se posti i petak jeste ako bi taj dan bio od dana kada je lijepo i pohvalno posti kao dan Arefata ili dan Ašure. Desi se da je dan Arefata džuma. Mi kažemo posti samo džumu i to je to zato što ima dodatni faktor, dodatni razlog ili Ašura se potrefi petkom, iako smo rekli Ašura, lijepo je postiti deveti dan, ali mi ovdje govorimo za osobe koje bi samo da poste dan Ašure, desila je sa Ašura petkom, kažemo postite petak i inša nije pokuđeno. Pa znači, petak se može postiti ako pridodamo prije njega dan ili poslije njega dan. Može se postiti sam u dvije situacije, ako se potrefi neki post koji u islamu vrijedan kao Ašura ila refat, ili Arefat ili Ako se čovjeku potrefi u tom danu, e, neki njegov post, primjer, radi bijeli dani. Pa bude, primjer, radi petak, subota i nedlja, ili svijeda, četvrtak, petak, ili čovjek koji posti svaki drugi dan. Post, davoda, lej, selja, to je sram, svakako da će svake druge sedmice, pošto je sedmica neparan e, broj dana, svake druge sedmice njega će kačiti da posti petak. Ali to nije pokuđeno zato što on ima svoj validan razlog. Generalno znači da rezimiramo pokuđeno je postiti petak sam. Možemo postiti dan prije njega, dan poslije njega. Možemo također da, ako bi se desilo da petkom ima neki poseban post kao što je arefat ili ili ašura, može se postiti samo petak ili može se postiti samo petak ako se... Eh, Dan, petak, potrefio sa nekim od naših planova u postu kao što je da čovjek posti svaki drugi dan. Također od dana kada postoji razilažni među učnjacima da se ne može postiti jeste subota. Da se sama subota posti. Kaže su hadisu u pogledu kojeg postoji jako razilažni kod učnjaka da je poštanik rekao Lata sumu jaume septi illa fima iftarad Allahu alikum Nemojte postiti subotom osim ono što vam je obaveza. U svakom slučaju, u pogledu posta subote postoji veliko razilaženje kod islamsku čenjaka. Prvo što možemo kazati, postoji razilaženje da li je ovaj hadis irodostan ili ne. Određen broj čenjaka ga je smatrao irodostan i samim tim smatrao da se subotom ne treba postiti na fila. Imamo broj učenjaka koji je smatrao da ovaj hadis nije vjerodostajan, samim tim su smatrao da se subotom, da se subotom može nafila poseliti. U svakom slučaju, šejh Usaimin je napravio jednu lijepu podjelu koju ću ja vama inshallah diktirati, a to je u pogledu posta subote može čovjek biti u jednoj od četiri situacije. Može biti u situaciji da subotom posti fars post. Ili je Ramazan, ili napašta mjesec Ramazana, tada može postiti subotu. Makar bila i sama. Isto tako, druga situacija jeste da posti u subotu dan džumi. Kao što je Boži postanik rekao o svojoj supruzi, kada je zatekao da posti dan džumi, kaže, a planiraš li postiti sutra? Što znači da je rekla, planiramo, bi rekao, može. Pa ako čovjek posti petak, može posti i subotu. To je druga situacija. Znači, prva situacija je da posti obavezni post u subotu. Može. Ako posti u subotu i petak, može. Treća situacija, da se desi opet kao što je bilo i za petak, da se desi subotom neki post koji u islamu pohvalan, arefat ili ašura. Subota desi se, ašura ili arefat. Mi možemo kazati čovjeku posti samo subotu, inšala izgleda nije problem. Ili kažemo ako je Arefat ili je Ašura, posti samo subotu i ti se inšala ispuni ono što se od tebe traži. I imamo četvrtu kategoriju, a to je da čovjek samo posti subotu, kaže še u sejmin, po onima koji, koji kažu da ovaj hadis je rodostajan, onda se hadis odnosi samo na to da se subota sama posti. Što znači, imamo prvu učenjanka koji kažu hadis o tome da se subotom ne posti, Nije ispravan, bajif je. I po njemu se ne radi, može se subotom postiti. Oni koji kažu da je vjerodostojan, onda kažu to se samo odnosi onda kada čovjek posti samo sam dan subote bez da je postio sa njim petak ili u ove druge tri situacije koje smo spominuli. Od vrsta posta koje su zabraveni Islamu jeste da čovjek spoji više dana I da ne prekida post. Allahu poslanike sallallahu alejhi ve sellem je kazao, o, znači u vjerodostavnom hadisu zabranio neha rasulullahi anil wysal. Allahu poslanike da se spaja pozdana. Znači bilo je Allahu poslanike je imao jednu odliku, a to je da je on znao on da je spajati nekoliko dana posteći bez da prekida i kako ali je zabranio drugima sahaba spominjući da, da je to njegova osobenost. U svakom slučaju Allahu poslanik Ali se salat ve selam je kazao la tawasalu fiyukum hatta saher ima učaka koji dozvolili da čovjek produži posti do sahura samo ali da dva ili tri dana spaja da je to zabrajno, Znači u vjerodostojnom hadisu je zabranjeno da se spaja, spajaju nekoliko dana postići da čovjek ne prekine da ne pravi iftar. Ali ako bi već čovjek želio da nešto produži, onda da produži samo do sljedećeg dana, do seh Znači da posti dan i noć. To je dozvoljeno u nekim predajama od Božih poslanika. Također od pitanja koja se vezuju za zabranu posta jeste i post da čovjek posti kontinuirano. Arapi to zovu sijamu dar. Uvijek kontinuirano. Pa su se u pogledu tog pitanja različili islamsko učenjaci da li čovjek može postiti svaki dan. Mi smo kazali da je najbolji post u islamu svaki drugi dan. Jedan dan posti, jedan dan ne posti. Boži poslanik kazao jasno to je najbolji post. Ali ako bi neko došao i kazao ja želim da svaki dan postim, kakav je propis? Mi kažemo sljedeći, ako bi čovjek time rekao postiću svaki dan pa čak i oni nezabranjeni dani onda je to haram. Da čovjek kaže ja ću postiti svaki dan i Bajra me ću postiti i Bajra. Mi onda kažemo, e, taka post je haram. Allaho poslanik alise alatu sallam je rekao, la saume men saame dahra, nije post onaj koji posti non stop. Na njega se odnosi riječ Božijeg poslanika da je njegov post neispravan, jer posti sve, posti i ono što je zabrajno. Imamo drugu situaciju da bi čovjek kazao, ja ću postiti sve osim onih zabrajnih dana. Neću postiti tri dana tešrika, neću postiti dane bajra, on, mimo toga ću postiti sve. U takvoj situaciji kažu islamski učenjaci, ako čovjeku predstavlja tu poteškoću da mu je to zabranjeno i pokuđeno, Ali ako čovjek ima snagi, ima, što bi rekli, elana i može postiti, inšalom je ja u hajru. Zašto da mu se uskraćuje taka post? Čak ima predaja uh, od prvih generacija da, su, uh, da je bilo uh, selefa koji su postili svaki dan mimo onih zabranjenih dana i da su to smatrani najbolji ljudi jednog društva kao što i jesu. Jer zaista postiti svaki dan je nešto teško. Pa smo rekli da postoji, da postoji tri kategorije posta, ako bi rekli da čovjek posti sve. Imamo prvu kategoriju, čovjek posti cijelu godinu. Nikad ne prekida, niti za bajrame, niti danete šrika. To je, rekli smo, neispravno zato što su to dani kada je zabrajeno postiti. Imamo drugu situaciju da čovjek posti cijelu godinu, ali mu je to teško. Za takvog insana Isto se odnosi da je poslanik rekao nije postio onaj ko posti cijelo vrijeme jer mu to predstavlja poteškoću. Možda će zakazati u pogledu porodcu, u pogledu namaza i tako dalje. Imate ljude koji su jaki, koji su zdravi, koji mogu podnijeti, zašto im onda uskratiti taj ibadet, ali pod uvjetom da ne poste u danima kada je zabranjeno. Od dana kada je zabranjeno i to je inšallah biznila predzadnja kategorija kada je zabranjeno postiti jeste da čovjek posti dan sumnji. Arapi to zovu Yawmu Šta je Yawmu Šek? Znači posle Ramazana imamo dan koji se zove mjesečkoj Prije Ramazana imamo mjesečkoj se zove Šaban. 29. tog dana Šabana Muslimani izlaze da vide ima li mlađak. Ako vide mlađak, nemajiš Šaban 30 dana, već je on 29 dana sutra je Ramazan. Ako bude oblačno i ljudi nisu vidjeli jeli ima mlađak ili nema, taj sutrašnji dan je dan sumnje. Zašto? Jer sumljaju, ne znaju je li viđen mlađak ili nije jer je bilo oblačno. Pa je to u islamu dan koji se zove Jeumu Šek, dan sumnje. Znači, mjesec koji pri Ramazana. O tu mi ćemo išla govoriti u ponedjeljak ili eventualno utorak, ako ne bi u ponedjeljak bilo časova, pošto ima neki naznaka da u napravimo, ponedjeljak napravimo neku pauzu. Govorit ćemo kako nastupa mjesec Ramazana. U Islamu je znači prvenstveno propisano da 29. dana ša'bana muslimani iziđu da gledaju vidi li se mlađak, ili li izišao mlađak. Ako vide mlađak, znači sutra je Ramazan. Ako ne vidi, zato što znači je oblačno, taj sutrašnji dan je dan šeka i sumnje, pa je došlo u hasli, a jasnima di da je Allah poslanik alaihi sallatu sallam strogo zabranio se posti taj dan sumnje. Šta će musliman rati? Sutrašnji dan je 30. Tj. dan ša'bana, nakon toga preko sutra je prvi dan Ramazana, sigurno, jer u Islamu mjesec može samo imati dvije verzije, 29. Nakon 29. dana nismo vidjeli mlađak, ne vidimo. Sutrašnji dan je dan sumnje, mi ćemo postiti preko sutra i znači, zabrajemo je postiti dan sumnje. Allahu postanik u hadisu amara stoji Men same jeume leviju šekku fihi fekad asa ebal qasim ona ko bude postio dan u kojem se sumlja da li je Ramazan, on je nepokoran Ebu Ka, Ebul Kasimu, Božijim poslaniku Muhammedu, a u drugim rivajitima je došlo da je poslanik rekao ako in gumna aleikum, Ako 29. dana u mjesecu Ša'banu bude oblačno, thalafin, vi upotpunite da vam Ša'ban bude 30 dana, nakon toga svakako mora nastupiti mjesec Ramazana. I za kraj, od posto vrsta posta koja je zabrajna jeste da žena posti dobrovoljni post, dobrovoljni post, a njen muž kod kuće bez njegove dozvole. Znači, zabrajno je ženi da posti, imamo jednu klauzulu, dobrovoljni post, druga klauzula, a njen muž kod kuće. Ako bi muž bio, znači, negdje na putovanju, zna da neće doći, žena može postiti dobrovoljni post. Ali ako je muž pot, znači kod kuće, žena nema pravo da posti dobrovoljni post, zašto? Zato što dobrovoljni posti su sunnet, a obaveze prema mužu su obaveza, pa je nelogično davati prednost sunnetu nad obavezom, zato ona traži dozvol od muža, a ako joj dozvoli, znači ona će postiti. Pa je u vjerodostojnom hadisima došlo da je Allah poslanik rekao: "La tasum al-mar'atu wa ba'luhā shāhidun illā bi'iznihi", neka žena ne posti a njen muž kodkuči osim sa dozvolom. Tako da znači e, posljednja vrsta koju danas večera spominjimo u vrstama dobro, o, postova koji su zabranji jeste post, da žena posti na filu, dobrovoljni post, a njen muž kod kući ako će postiti treba tražiti od njega dozvolu, ako joj dozvoli onda će i posti. U svakom slučaju ako Bog da mi se u ponedjeljak nastavljamo društi sa poglavljem posta, ako u ponedjeljak ne bude i predavanja onda inšallah utorak